Itzalean saioan gurekin txotx bake gileetaik bat, eh? Oai, hola, ere ezaguna zira, egunon? Egunon Txotx berazain bat gauza aipatzeko, bon, lehenik eh, arkasunetik pasatu zira, asteuntan Manu Txauek eh, onartu du eta igo zizte bake gileak konzertu baten kardietarat, beraz nola pasatu da? Ba, Bizig ongi bai ba, igogira zentukkian eta uh, pankarta handi bat uh, ateatu dugu, uh, pixkat preso esko apresuen uh, egoera aipatzen zen uh, aipatzen zuen pankarta batek eta um, eta gero hititzatze bat uh, indugu, uh, Amar mila persoenaen augean, hor uh, uh, diak aipatzen uh, genuen uh, apigilaren jihilaren zorgziko eta ege jaten genuen. Mm. Ahma gebetzea ez, ez da bakea eta bakea egia eta hori koja lortzeko Beste urratz batzuk behar dira, haien artian uh, presoen egoera latzea uh, eta berreziki urbiliketa, uh, uh, preso gaizoen uh, askapena eta balintzapeko askatasuna lortzea, piskat legea uh, aurre ikusten duen bezala eta hau dena esbekatu dugu hori uh, uh, Uh, Aipatu dugu horrean, duaren behatziko elkajetaratzea pagisen, eh, janez eskoalegi osotik uh, igoko dela diende handan bat, baina nere uh, uh, frantxe estatutik eta komitatu ditugu uh, diendea. Eta uh, biziki ongi pastu da, nik uh, pixkat uh, ezneken uh, soberan nola pastuko zela eskoalpresoak aipatzea Uh, arkasunen eta uh, maniuzia horren bat uh, mostuz baina diendak salutu uh, du uh, eta uh, beresu zengoa uh, ag agerazidu hor dien uh, gubizik kontenginen eta, uh, vola Justu, uh, parixentzinezten zain uh, arspaldi delegazio bat, berriak okanditu zue berriki parixetik? be bon, hor uh, uh, lotuak izan dien kontaktuak edo Hor uh, plantan ezagidia ahremanak eta kontaktuak segitzen dute eta bon, gu, gure aldetik lan batzuk jamaten dugu eta mohentukoz gauzak ongi pasitzen dira. Igan dian, San Andresen, Bayonako pesten argazki erraldo bat uh, egiterat, deitzen duzu zer ekarriko, zer ekarriko, zer ekarriko, Bai, nahi, nahi genuen uh, Bayonako Bestetan ere, uh, Zergbei montatu, pixkat abenduaren behatziko Elgajeta Latzea, uh, Aipatzeko, eta horrean hori izanen da jende uh, e eunka bilduko dugu, pixkat uh, uh, dei bat egiteko uh, populazioak uh, mobiza des desan uh, abenduaren behatziko uh, elkarretaratzean in, inguruan. Uh, bon, uh, Ikusi duzi behar baina iadanik uh, usaitik uh, goiti hasi gira mobilizazio kampaina importante bat uh, eskoalegi osoan uh, egualdean, imparjaldean, uh, San ferminetan, maienoko bestetan edo donosiko jazaldian. Uh, uh, Baita ere, Francisztatuan, harigida kartel horiek, afitxa horiek, esarzen denetan, Notre-Dame de Landen, Konfederazion peizanen oitamag garen urte mugan eta Udako Universitate militante guztietan. Hordian, lan garantitxu bat eiten alida, piskat milaka tamilaka izangaitesen pachisean abendunen behatzean, eta nik momentukoz, ojarzun askego Euronak ditut alde guzietatik, ipak galdan mehezikik uh, ehen eh, zuten ditut uh, diende eta familia batzuk bere aseburua burua atxigitzen dutela eta uh, pachise erati gotzeko. Uh, Eta horrean, uh, gu aski konten gi, gira mohentu eta uh, gerota eta lan gehiago inen dugu uh, Elburu hori lortzeko zenta uh, abenduain beharatziko elka atzean. ez dago uh, kampaña simboliko bat, baizik eta uh, gure helburu konjetua da uh, presuen publiketa et, eta bere salbuespen egoeraren bukaera lortzea datoren hilabetetan horrean, horrean, Uh, uh, gauzak uh, ehinitz eta importanteak uh, diokoan dira eta uh, Elburuoiek loktuko dugu, uh, beste uh, garaipen bat loktuko dugu, apigean zortzia eta gero, jende uh, guziak bere indar pixkat ematen ba, limadu uh, kampaina horretan eta jende ehinitz eta ehinitz movizatzen uh, ba, limadugu. Hori abenduaren bederatzean, eta intzin uh, Buruilean, Luoson ere, ama bi ez konzertuak izanen dira bi hitz, uh, bukatzeko uh, itzok duortaz? Bai, izanen da, bai, ama bi hor duko uh, konzertu ezko bat, be, beraz, eta hori be, uh, pixkat uh, Luosoko gertatu zelarik, uh, uh, Luosoko gertatu zelaik, artista Uh, enitz, iparraleko artista kasi uh, elkartu ziren, uh, pixkat bele elkartasuna ejakusteko, jadanik egin dute klipbideo bat eta kantu bat, eta guain ari dia antolatzen uh, ez oizko Ekitaldi bat, konzertu bat, luo zoan gertatuko dela eta denak komitatuak dira, zarete, noski, abenduen, izailaren oita majean, lagumatarekin, luo zoan, leku simbolikoan eta izan enda momentu ere, ene hoz ez inbortante bat. Txotx, mile esker, ala, argazki ikalduia, igandian sanandrexen hemen, egur diterritan, eta pesta hon? Pesta zueri ere, mile